Se mig. Hey, du lige venter lidt. Ja, lige lidt mere. Ja, yeah, nu kan du se mig. Eller tror jeg i hvert fald, at jeg er den brune trappe herovre. Altså, neder selvfølgelig. Prøv lige at komme herovre en gang. Nå, hvis du vil lige vide lidt, så du lidt opdateret. Jeg blev bygget i 1950, og dengang der var jeg helt ny og perfekt. Ligesom resten af skolen. Men som årene gik, kom der nye bygninger, møbler og andre ting på stedet. Nogle af mine venner forsvandt, slidt op og ødelagt. Men mig, ja, yeah. jeg er slidt op og ødelagt. Men stadig til stede. Altså, det er ret hårdt til tider. Eller, det er faktisk altid hårdt, synes jeg. Generelt, så ja, yeah. jeg hader mit liv. Altså, prøv ikke at kigge på mig. Jeg er slidt, jeg er gammel, jeg er misfaret, jeg er udhulet. Altså, der kan næsten ikke være mere galt på mig. Hver dag, der sidder folk på mig. Hver dag, der går folk på mig. Hver dag, der spilder folk på mig. Mit liv, det som det værste, Marit. Prøv lige at ned en gang. Ja, luk øjnene og forestil dig, at du bliver trådt på. Forestil dig, at du bliver trampet Forestil dig, at du bliver spildt på. Ja, så kan du jo nok forstå og se, at mit liv er forfærdeligt. Okay, så prøv at rejse op en gang. Ja, lidt hurtigere, tak. Så, prøv at tage ud på mig. Kan du mærke det? Din fod, den går nærmest den forkerte vej, fordi den følger mine dybe huller. Prøv at gå ét trin mere ned, et mere ned, Kan du høre det? Det knirker helt vildt. Altså, nogle gange så er jeg virkelig bange for, at jeg bare bræsser sammen eller sådan noget. Ah, hold nu din mund. Jeg hører på det pjat hver dag, og jeg gider ikke høre på det mere. Jeg gider ikke. Nå ja, undskyld. Nu glemmer jeg helt at præsentere mig selv. Jeg har den brune trappe over dig. Og så den flotteste af os. Det ved du jo. Nå, nå, nå. Så slap dog af. Du ved slet ikke, hvordan det er at være mig. Dig? Dig bliver der kun gået med, med rolig skridt og sådan noget. Ej, nej, nej. Prøv engang at tænke på de Jeg ved, at jeg har set dig. Og du skal ikke tro, jeg ikke kender dig. Jeg ved alt. Jeg laver ikke andet, at jeg på dig hele dagen lang. Husker du ikke 1978? Ej, nej, nej, nej, nej. Skab i går nok slet ikke hen. Please ikke fortæl det. Det bringer bare kun dårlige minder frem. Nu taler jeg altså til dig. Jeg taler til lytteren. Så nu har du bare holdt din mund og lytte. Nå. Så er der godt til rette, for nu kommer der en god historie. Som jeg sagde tidligere i 1978, var det næsten lige hvor nyt, at både dreng og var blandet for første gang. Jeg husker det tydeligt. Der var en mandag eftermiddag til slut på året. Så alt var glade og lutt af farver. Intet kunne være bedre. Men, der så jeg de to køkkendamer komme ud fra køkkenet med deres knive i hånden. Jeg var fuldstændig forvirret rundt på gulvet. Hvad delen skulle de bruge dem til? Jeg så deres blik i øjnene. De virkede lumsk og hemmelighedsfulde. Som om de skulle begå en forbrydelse. Adralin kunne mærkes i hele glændet. De listede bagom der og slæb deres knive mod din ryg. Jeg så skyggen af træets hvede falde på gulvet. Bød så knap i nålet, fandme den vandt. Nu var knivene som ny igen. Det kunne man se, det de spejlede sig i dem. Men bag os var der dybe arv, som aldrig nogensinde forsvind forsvindt og mørkere. Stop! Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop! Jeg sagde jo, jeg ikke ville høre det. Det er alt for barsk og grusomt at tænke tilbage på. Gider du ikke bare, please, gider du ikke bare holde din mund? Rolig. Jeg har slet ikke fortalt dig færdig. Lyt til mig. Jeg slipped fortalte dig alle de gode ting. Husker du ikke hvad der skete bagefter, da bedellen kom? Mm, jo, og det gør jeg vel. Han lappede alle din sorg, sit jubel mindre tydelig og gjorde dig stændig igen. Du bliver værd der i kærtegnet, og folk venter på dig, som tyg omkring dig. Kig på mig. Jeg er den lange, og hårde trappe, som alle folk ikke gider gå op af, og bare vil hænge overstå. Du har et godt liv. Husk på det.